чуєш, князь, Іванка забрав тівун!» Продовжувала кричати Роксана. Данило не ворушився. Вона перелякалася його застиглого погляду. На неї дивилися нерухомі очі. Ніби це не жива людина, а мрець. Відповзла назад. Данилові очі були страшні. Вони, мов, пронизували наскрізь гострими лезами. Князьо! Возвалася Роксана. «Князю, ти чуєш?» Вона оглянулася. «Може, хто є в світлиці, щоб допомогли?» «Чую!» Відповів він нарешті. І вона не впізнала його голосу. «Це говорила чужа людина, не той Данило, якого вона знала з малку». Як змінився його голос? Роксана затіпилася, мову лихоманці. «Чого ти прийшла?» запитав Данило. «Іванка, врятуй, його потягли!» – заголосила вона, схопившись за голову, і ще більше закошлала коси. «Іди, боярин Филип усе знає, сухо промовив Данило. «Филип?» – зокнула Роксана. «Ой, уб'є він його, то ж вовк!» «Іди!» – крикнув Данило. «Іванка спалив житом, убило гніщанина. «Ні, ні, я бачила сама огнещанинка вим'ятених онуків, викидав з хати, Іванко заступився за них, врятуй!» «Іди, Филип судитиме!» Роксана знову впала біля Данилових ніг, врятуй, відпусти, ти можеш слово мовити, Іванко, буде живий, сина нашого, пожалій!» Данило підвівся і пішов з світлиці. Збентежена Роксана схопилася і побігла за ним. Вона кричала, мовчиш, всі ви такі, якби цей боярин тип заступився за простих людей. Ні, всі ви такі. Данило вже в сініх із злістю гукнув взяти її. Але як тільки до неї кинулися вартові, він стрипанувся і крикнув, не треба. І повернув у другу світлицю. Роксана, мов, підкошена, впала на підлогу. В судовій хоромані прохолода. Филип повійшов і сів на високий безприкрас стілець. — Де розбійник? — Зараз приведуть, — відповідає тіун. Филип торжествує, як. Це добре вдалося І не думав Филип, що Данило Йому доручить судити Іванка Задумував Обмовити цього зухвалого ковача Щоб Данило Суворо покарав А вийшло так, що Іванко потрапив До його рук Як вчасно слівце кинув Про те, що Іванко лаяв Данила Филип не може приховати злорадної посмішки Та й хто побачить Його радість у цій темній хороми. Як вдало, бреха він, що Іван колаєв Данила, як швидко повірив князь, поспішати треба. Запам'яталися на путні слова Данилові суворо покарать. Покараю, шепоче Филип. Це тобі і за Генріха. У зловісній тиші почулися кроки. Два дружинники штовхнули в двері зв'язаного Іванка підтягли ближче до філіпа і стали побіч. Непомітно боком сунувся в двері судовий Тіун і сів біля маленького дубового столу проти вікна. Іванко не дивився ні на кого. Стояв зі зв'язаними назад руками, підвівши вгору голову. Тіун сіпнув його за плече. «Глянь в очі боярину, тать!» Іванко повернувся до Тіуна, і спокійно відказав. Чого ти за боярина говориш? Він сам скаже. Спід лоба спостерігав за Іванком Филип. Почувши зухвалу відповідь, стиснув поручче. Не просить це ковач. Стоїть зв'язаний під мечами гострими. Ніби в лісі птах на волі. Сюди глянь, кусаючи губи речить Филип. Іванко підвів голову і втупив у боярина погляд чистих і прозорих, мов джерельна вода очей. Ані крихти сумніву і страху не побачив Филип у цих великих очах. Ніби рівний з рівним, розмові мирній, дивився ковач на боярина і ледве посміхався куточками уст. Він не глузував із своїх гнобителів, а приготувався до відповіді. — Що? Він сміється з мене? Яка зухвалість! — трясеться Филип. — Хто є видок? — суворо запитав він. Примітка — видок? — свідок. Та Іванко попередив тівну відповідь. — А навіщо тобі, бояр, не видок? Я все сам скажу. І повів плечем, ніби відганяючи в'їдливу муху. — Що скажеш? — лютішав Филип. — Усе. І не турбуйся ти. Гумно не я спалив. — Хто? — затримтів Филип. — Я ж не бачив. — Хто бачив? — повернувся Филип до тюна. Тіун у Леслеву уклонився. — Я Тіун в оселище. І все скажу. Гумно спалив Іванко. Іванко рванувся до нього, але сторожа не пустила. Його схопили за руки. «Як тобі не соромно? Ти ж стара людина!» – поривався вперед Іванка. Тігун, втягши в плечі голову, не дивився на Іванка, а поспішливо мимрив. «Спалив, бачили, зустріли». «Хто, хто бачив?» – з обуренням кричав Іванка. «Замовч!» – гаркнув Филип. «Тепер все відомо, а огнещанина хто вбив?» Іванко прихилив голову до плеча, замислився, ніби готуючись до важкої відповіді, і повільно вимовляючи слова, тихо викарбував. «Я заколов його, вовка скаженого!»